Ovo je sve, ja, u subotu po Bogu javljenju i ovo sveto jevanželje govoreći o onom kušanju kojim kušač, evo, po dopuštenju gospodnjem pristupi njemu samom ne radi toga da bi Gospod bio provjeren i da bi odmjerio svoje snage pred nemoćnim kušačem, pred nemoćnim i krajnje raslabljenim satanom, nego sve se ovo desilo i sve ovo dopušteno bilo radi nas ljudi i radi našega Spasenja. I mi, a i gospodje svojim primjerom to pokazao, posle kreštenja, jer ovo kušanje je neposredno posle događaja na Jordanu, i posle kreštenja i mi, dakle, bivamo uvedeni u borbu i bivamo iskušavani, kušani, satanom i njegovim angelima. Ono što bi trebalo da se primijeti, pored onog temeljnog, na što nas sveti oci pozivaju, a to je kušanje sa ona tri načalna iskušenja, na one tri osnovne slabosti, svakoga od nas, a to su iskušenje svastoljublja, srebroljublja i slavoljublja. Kogod je pao, pao je na neki od ova tri načina ili iskušenje. Zato gospodu dopuštajući satan i da mu priđe, Dopušta mu iz više razloga, a kako rekao smo, sve radi naše koristi. Da vidimo koji su to njegovi modeli, kako će on kušati i svakoga od nas. Napadajući na stomak, na svastoljublje, kroz svastoljublje na stomak, na na slavoljublje i na srebro srebroljublje. Na ta tri načina kuša svakoga čovjeka. Gospod ovim pokazao i skrenuo svima onima koji budu htjeli da se bore i izbore, čega treba posebno da se čuvaju, da se pazaju.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 Nepažljive. I dan danas je tako. Koliko puta kušač prilazi našem umu i kaže, ovako je gospod rekao. Ovako treba da bude. Ili, ovako su sveti oci rekli. A zar nije ovako napisano? A zar ne treba ovo da bude ovako? A što je ovo ovako a gospod je rekao da bude onako. A što je ovo ovako? A sveti oci su rekli da treba biti onako. I mnogi su tako poginu. Zato, milost Božje i veliko čoveko ljublje Božije, dopuštujući satani i da mu prilaze na ovaj način, daje nama lekciju. Satana radi svoj posao,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 toj vrsti iskušenja to se uvijek dešava gordima, visoko umnima. A visoko umlje je posledica neposlušnosti, jer um ne može da se smiri bez poskušanja. Njih kuša tako što ih u vodi, vazite je to zoglob.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 Imate ljude, potpuno džavo imame, koji znaju sve pismo da citiraju. Recimo imate sektaša, koji znaju sveto to da citiraju. I sveto to i poslanice svetih apostola. A potpuno su demonskim duhom zauzeti. Kako sad to čoveče? Džavo u njemu, a vidi ga citira...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 Ili podstrak, ili prilog. I dovoljna je jedna, neka bude devet naših misli, ali navika da ih primamo, navika da ih osla, da se osvanjamo na njih, stvara uslove da je lovac, to je demon, demoni su lovci na ljude, oni drugoga posla nemaju, sem da ljude. Ubacuje jednu svoju pomislu, a dovoljna je jedna dobro naoštrena. I onaj ko se navikao da, da prima sve svoje misli, da se osvanja na njih, on primi i demonsku. I tu biva poražen, smrtno ranjen. Nažalost, veliki broj i usmrćen. Zato je dok, god se ne smirimo, dobro ne smirimo, najbolji metod, naj, najsigurnije sredstvo u borbi protiv demona, mi onih neprijatelja, ne vjerovati sebi. Kako su oci govorili, ne vjerovati ni svojim čulima, ni oku, ni uhu,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 Možda kao nikad, do sad, smanjio se broj onih koji pitaju, koji provjeravaju svoje misli kroz savjetovanje, da ne kažemo kroz ispovjedanje. I nepovjerenje prema svom umu, svojim mislima. I to prema onim jeftinim pomislima. I na to smo se navike. Kako ćemo teg da se izborimo sa ozbiljnim iskušenjima? sa snažnijim duhovnim ispod nebesi. Zato bi trebalo uz Božju pomoć, a Bog će pomoći svima koji imaju dobru namjeru da se vježbamo kao što su se i sveti preci naši vježbali, da Sveto evanđelje, Sveto pismo ne tumačimo sami. Da ga tumačimo u crkvi našoj, zajedno sa svetim ocima Da više vjerujemo njima, nego svojem umu, svom doživljaju. Jer to je iskušenje, znate, ono što je od naše misli, ono što je iz našega uma, ono što je iz naše volje, ono što je iz našega srca. To je nama po našoj paloj prirodi bližaj, znate. Zašto je toliko cijenjen podvig od volje? Evo jutro smo čuli Svetog Teodora Studitev. Da on one svoje kauđare koji se trude da osjecaju svoju volju, bukvalno poštuje, on kao veliki otac i svetitelj uopšte ne pretjeruje. Kaže da ih poštuje kao mučenike, ravne mučenicima, jer osjecaju svoju volju. Lako je osjecati volju drugoga. Mi svi volimo drugome volju da osjecamo. Lakše je otkinuti ruku drugome nego sebe.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 I odreći se toga, a primiti mi misle od drugoga, doživljaj drugoga, to nije mali podvig za gordog čoveka. I zato se većina i utapa u sopstvenim rasuđivanjima i biva obmanuta neprijateljem roda ljudskog. Zato bi i ovim evanđeljem,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 I sveti poslušnici, oni su znali šta rade. Oni su znali da u mnogim situacijama dobro procjenjuju, ali su znali da mogu i da pogriješi. Ovo smo dobro rasudili, ovo smo dobro, dobro procjenjili, ovo smo dobro zaključili, ovo smo dobro istumačili, ali...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 Pritom, to nije pogudak, nego jedan od budućih svetitelja i učitelja i tumača svetoga pisma. Tako su se oni vaspitavali, da se sasud isprazni od staroga vina, starog mudrovanja palog pomiješanog s zlobom,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 Koja energija nam privlazi, iako nam možda privlazi sa citatima svetih otaca i tumačenjima svetog evanđelja, ali mi tada više ne slušamo što on govori, nego osjećamo energiju koju nosi i kojom nam privlazi. I znamo, duh sveti nas uči da je demon.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 Vjerkova, vjerkova. Amin. Bod se javi.